Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah, wa nastainhu wa nastaghfiru wa nawaitu min shururi anfusina wa min syi'at amalina. Man yahdihi Allah, فلا مضلل, وَمَن يُدْلِل فَلَهَا دِيَالَةٌ. Aşşahdu Allāh illāhi llāhu waḥdahu la sharīka wa aşşahdu anna Muḥammadan abduhu wa rasuluh.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 وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ Masa al-Muslimin, ikhwanifillah, wa akhwatu rahimani wa rahmukumullah, kita teruskan kembali ke jenkitab Qadful Janadani syarhu muqaddimati risalah Ibn Abi Zayn al-Qarawani oleh Fadilati al Syekh Abdul Mahsin bin Hamad al Abbad al-Badar Hafidhullah Ta'ala sekarang kita sampai pada halaman 68. Poin yang keempat, Kauluhu Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani berkata, "Wa la yuhiituna min ilmihi illa bima Dan tidaklah manusia itu bisa meliputi sedikitpun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasiak kursi Yuhus wal ardoh dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Walayyadhu hidzuhuma dan tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi tersebut. Wahwal alil aldim dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Kata Syekh Abdul Muassin Al-Abbar Al-Badar, hadhihi al-jumal al-arba'u qita'atun min ayatil Kursi Empat ya. Potongan ini merupakan bagian dari ayat kursi. Al-mustamila ala asy Yang kalau kita lihat ayat kursi itu surah al ayat berapa? 255 itu kalau kita potong-potong bagiannya kata Imam Ibnu Katsir akan kita dapatkan 10 bagian. Siapa yang hafal ayat kursi? Ini mengingatkan kita akan PR Antung kemarin. Iya, masih dikerjakan. Hah? Apa PR-nya kemarin? Doa turun hujan Ya serentak Apa doa turun hujan Tadi turun hujan dan Sekarang masih mungkin ya Apa doa turun hujan Tiga kali Sekali lagi Selesai hujan Apa doanya Ya serentak Ya ini enggak dikerjakan kelihatannya. Nah. Apa? Coba satu saja yang keras suaranya, biar yang lain mendengar. Siapa yang mewakili? Ya, ada Apa mau diturunkan hujan di sini? Enam, satu orang saja. Mutiara di Fadlillahi wa rahmatihi. Ana, ulangi sekali lagi. Antum tirukan sampai tiga kali. Ini lihat alim, bukan al alfiti ya. Kata kau lama boleh sekali-kali kalau untuk pengajaran. 6. Nah, mutirna bivalillahi wa rahmati. Sekali lagi. PR yang ketiga apa? Ah, ha? ada petir atau geluduk, ya? Siapa yang hafal? Ya. Sekali lagi. khifatihi ya takut <gayal> saya ulangi antum tirukan ya 3 kali lagi subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati <tuh> langsung apa? pelan-pelan ya tirukan subhanallazi Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi subhana radu bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi syada Ya, langsung semuanya <laughs> Ya, dimeraja lagi Masa kalau sama anak TKA Nah Kata Sheikh Abdul Masin Arab Ucapan al-imam Ibna Bizar al-Qarawani tadi itu empat bagian terakhir dari ayat kursi enam bagiannya siapa yang mau membacanya ayat kursi kalau tidak anak bacakan tak rokyal ya nah ayat kursi siapa yang membaca ayat kursi hmm, jangan malu malu meon Satu saja tidak ada. Tidak apa, apa kalau salah, kita benarkan. Nah, Sayyidah Santa. Allahul <tuh> A'la Ilaha Illahu. Ini yang pertama. Al Hayyu Al Qayyum. La taqduhu sinatu Walla Naum. La huma fi s wa ma fi al Man dalal yasya indahu illa bi izni. Ya ma ba'in Aidihu wa ma khalfahum. Ini enam bagian pertama dari ayat kursi kemudian disambung dengan empat bagian yang terakhir wala yuhiitu na ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa kata syekh abdul wasit abbad wa misluha fil ishtimal ala asyjumalin qala allah yang semisal dengan ayat kursi yang kalau dipotong satu ayatnya itu ada sepuluh bagiannya. Ini surat atau enggak disebutkan di sini, beliau surat asy Ya, nanti dilihat kembali ayatnya. Allah berfirman, "Fali dzalika faj'u." Oleh karena itu lah, jangan menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wastaqim kama umirta." Istiqomalah di atas perintah Allah. Wa la tattabi ahwaahum jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul aamantu bima anzalallahu min kitaab dan katakanlah aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Kitab. Wa umirtu lii'dil bainaikum dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Yang keenam, Allahu Rabbuna wa Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Lah nak amaluna, waalaikum amalukum. Bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian amal perbuatan kalian. Lah hujjah tabayna na wahabaynakum. Tidak ada hujjah antara kita dan kalian. Allah ya jemaah tabayna Allah yang mengumpulkan kita, wa ilahil masir. Dan kepadanya lah, kalian akan dikembalikan. Ini ayat yang serupa dengan ayat kursi dari sisi bagiannya itu kalau dipotong-potong kita dapat ya ada 10 bagiannya. Napala dari Innuki rahimalloh in tafsir hadil ayat min surah. Hal ini diingatkan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimalloh ketika mentafsirkan ayat ini dari surah Asy-Syura. Kemudian Syekh Abdul Mustaqab mulai menjelaskan tentang Firman Allah: Walau yahituna bisein min ilmi ilabi masyak dan tidaklah mereka meributi sedikit pun dari ilmunya Allah kecudungan apa yang Allah kehendaki Mungkin sebelum ini perlu untuk kita ingatkan kembali tentang kedudukan dan keutamaan ayat kursi. Yang pertama kita telah meyakini, mengetahui bahwasanya Ayat Kursi adalah ayat termulia di dalam Al Quranul Kerim, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Rasul S.A.W pernah bertanya kepada Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu, iaitu salah satu sahabat yang ahli tafsir ahli Al Quran, yaitu Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan ayat-ayat infi kitabil Aqabmu, ayat apa yang paling mulia di dalam Al Quran? pertama kali beliau mengatakan Allahu warasul alam sampai beberapa kali rasul menanyakan hal tersebut sampai terakhirnya Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi ayat kursi Rasul pun mengikrarkan membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab tadi seraya mengatakan liyahni kal ilmu abal munzir selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai abal munzir kunnya Ubay bin Ka'ab kepada taala anhu ini adalah dalil dalam saya Muslim, bahwasanya ayat kursi ayat termulia di dalam Al-Quranul Karim. Dan para ulama menjelaskan kenapa ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia, karena dalam kaidah disebutkan syaraful ilmi bisharafil maalum, kemuliaan suatu ilmu itu tergantung atas kandungan ilmu tersebut. Dan ayat kursi kandungannya hanya berkaitan dengan zat yang paling mulia seperti yang kita sampaikan tadi ilaha ilaha, Tentang Zat Allah Tentang nama Allah Dan tentang sifat-sifat Allah Serta perbuatan-perbuatan Allah SWT Dari awal sampai akhir Ayat kursi hanya berkaitan dengan Zat yang paling mulia Makanya ayat kursi ayat termulia Di dalam Al-Quran Karena kandungannya isinya Hanya berkaitan dengan Zat yang maha mulia Yaitu Allah SWT Adapun kenapa dinamakan air kursi? Kenapa? Kenapa dinamakan air kursi? Ada kata-kata bahwa -kata wasia kursi husamawati wal arq. Ya. Kemudian dari segi keutamaan ini harus kita pahami karena banyak orang yang salah kaprah dalam memahami keutamaan dan bagaimana cara. Menggapai keutamaan ayat kursi, di antaranya sebagian kaum Muslimin menjadikan ayat kursi sebagai jimat, ya, dipasang di mobil, ya. dipasang di dinding rumah untuk mengusir hantu jin dan seterusnya. Ini salah menggunakan ayat kursi. Karena yang pertama, tentunya Rasul tidak pernah. Mengajarkan hal seperti itu Para sahabat juga demikian eh, Demikian pun kata Pak Ulama Sebetulnya Menggantungkan ayat-ayat Al-Quran ya, Atau mungkin kaligrafi di, ding, ding, ding, Ini sebetulnya menyalahi Adab ya, terhadap Al-Quranul Al Karim Karena Al-Quran Yang pertama diturunkan Bukan untuk apa Dijadikan sebagai perhiasan atau bakal ibara untuk jimat? Nauzubillahi min dalalil. Ya. Aku akan turunkan untuk kita baca, untuk kita pahami maknanya dan untuk kita amalkan, bukan untuk digantung di dinding-dinding rumah atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian sebagian para ulama di kata Syekh Sulaiman Ar-Raiy, ya, itu sebenarnya ada bentuk perisaian kepada Al-Qur'an. Di antaranya ketika ya mungkin rumah tersebut Ayat digunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Tidak malu kepada ayat yang paling mulia tersebut. Terkadang di situ ada nyanyian dan musik. Di rumah tersebut meskipun besar sekali, kaligrafinya ayat kursi, namun di situ tempat, orang-orang menghibah orang-orang yang melihat hal-hal yang haram, dan lain seterusnya. Ini bentuk perhisiang kepada ayat-ayat tersebut. Maka harus kita pahami bagaimana cara kita menggapai ayat kursi dari segi keutamaannya. Eh tentunya kita kembali kepadanya, betulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan ayat kursi pertama kali kepada Rasul, beliau yang paling tahu bagaimana menggunakan ayat kursi tersebut, bagaimana menggapai keutamaan ayat yang paling mulia tersebut. Dan Rasul mengajarkan kepada kita ayat kursi ini diingatlah pahalanya untuk kita jadikan sebagai wirid dan zikir. Ya, di antaranya zikir apa? Untuk mau tidur. Dalam sahih Bukhari, Rasul mengatakan man qara'aha idzaa wa'ilaa firasyih lan yadzal 'alaihi minallahi hafidzun wala yaqrabannahu syaiton hatta yusbih. Rasul mengatakan Barang siapa yang mau tidur terutama tidur malam dan dia membaca ayat kursi maka senantiasa Allah akan menjaganya la niazala alaihi minallahi hafizur wala yaqrabu nasyaitan tidak akan mungkin didekati oleh syaitan oleh jin sampai pagi harinya keutamaan yang luar biasa dalam penjagaan Allah sampai pagi hari ini sekali lagi rugi kalau kita apa? melewatkan malam-malam hari kita tanpa ayat, ayat kursi. Keutamanya luar biasa. Apalagi di malam hari. Eh ini sumber, eh, kejahatan ada di sana. Maka seorang muslim-muslimah selayaknya untuk betul-betul kembali kepada zikir yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Wassalam dan tentunya kita baca dengan penuh keyakinan, bahwasanya Allah telah berjanji akan menjaga kita dan juga kita membacanya dengan memahami apa isi ayat kursi tersebut. Sebagaimana kata Imam Bukhari merahimahalafdalul dikri wa anfa'uho mawat al qolbulisana sebaik-baik dikir dan yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Antara lisan dan hati connect, ya. Dibaca paham apa maknanya? Wa kana minal ayatin nabawiyah. Dan itu termasuk zikir atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahid qailuhu ma'ani huwa Dan Orang yang membacanya paham apa isinya kata al-imam nuqaim rahimullah taala. Maka ini perlunya kita mengkaji, ya, meskipun secara sepintas isi ayat kursi tersebut. Kemudian yang kedua, di antara kutaman ayat kursi untuk kita jadikan zikir pada apa? Ha? Pada waktu selesai solat fardu Rasul saw mengatakan man kaulaha atau man qala la du pura ku li min dukhulil janna illa an yamuta dalam waris yang saya Rasul mengatakan barang siapa membaca ayat kursi sekali saja selesai salat fardu maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematiannya apa insyaallah kalau dia membaca ayat kursi tersebut kemudian meninggal dunia surga janji Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya SAW. Ini sekali lagi zikir selesai solat yang mukayat yang ada ikatannya maka tidak boleh mengarang-arang zikir selesai solat yang tidak ada tuntunannya jalilnya dari Rasulullah SAW dari segi laphat atau dari segi bilangannya tidak boleh kita apa menam ini adalah zikir yang mukayat kata pak ulama dzikir yang ada ikatan Waktunya, bilangannya Sudah tertentu, tidak boleh ditambah-tambah Tidak boleh, ya kita mengarang-arang Yang baru lagi Kemudian yang ketiga, diantara keutama Ad kursi, yaitu untuk kita Jadikan zikir pada waktu apa? Pagi dan petang hari Yang keutamanya kata Rasulullah SAW Man kaulaha Heina yusbir Ujira minajir Hatayum siya Barangsiapa membaca ayat kursi sekali saja pada pagi hari sebelum matahari terbit di antaranya, maka akan dijaga dilindungi dari gangguan jen sampai sore hari. Wamkola ha heinayumsi uji rominhuh hatayuspiah. Dan barangsiapa membaca ayat kursi sekali saja esebul eh matai tenggelam petang hari. Sekali saja dia membaca kursi petang hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan J sampai pagi hari. 24 jam dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi sungguh rugi kalau kita tidak mengamalkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keutamaannya luar biasa ini. Namun, Ternyata tadi kita baca. Dengan keyakinan Allah Betul-betul akan menepati janjinya Dan kita membacanya Dengan penuh keyakinan Dan dengan penuh pemahaman Jadi anda di sini ya? Kalau pembahasan awalnya Allahula ilaha ilahuwa Ini masalah kalimat Tauhid La ilaha ilallah ya, Harus kita pahami juga Dari segi maknanya, rukun-rukunnya Syarat-syaratnya Perlu dites dah ya, ni yang sudah yakinlah, insya Allah ntuh sudah betul-betul khatam. Ya, namun enggak mesti yang khatam itu masih ingat ya. Kadang dilupakan. Namun perlu dimerodja lagi. Kemudian Al Hayu nama Allah. Al Hayu yang kata pak ulama ini termasuk Ism Allah nama Allah yang paling agung. Yang mana kalau kita berdoa dengan memakai nama tersebut, insya Allah doa kita mustajab. Kalau kita mau berdoa kepada Allah. tawassul dengan kedua nama ini. Ya Hayu Al-Qayyum. Perzumni. Ya. ya Hayu qayyum Irhamni. Ya Hayu Al-Qayyum. A'inni. Pakai nama Al-Hayu Al-Qayyum. Al-Hayu yang maha hidup. Yang sudah pernah kita jelaskan. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Kehidupan Allah tidak ada cacanya. Tidak ada kekurangannya. Semuanya sem maha sempurna. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Tidak butuh kepada makhluk. Ya Yuhanasu antum melupakan Allah. Manusia yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada al-makhluk. Kemudian, Latahu sian tuwalanau. Allah tidak timpah rasa ngantuk atau apa tidur. Ini untuk menjelaskan tentang kesempurnaan kehidupan Allah. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Yang butuh istirahat, yang butuh tidur. Namun kehidupan Allah tidak butuh ya, rasa ngantuk, tidak butuh rasa tidur. Ini termasuk, yang kemarin kita sampaikan, sifat yang saldia. Sifat yang Allah tiadakan, yang Allah nafikan. Yang mana kaedahnya, kalau ada sifat yang seperti ini, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapinya ada yang bisa menjawab setelah apa ya ah Santa. kalau ada sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya maka sikap kita yang pertama menafikan sifat tersebut Allah tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur ini sifat yang Allah tiadakan dari dirinya Namun tidak sampai di sini saja Kita tambah dengan mengatakan Ini Allah Sebutkan dalam Al-Quran Tujuannya untuk menetapkan Lawan dari sifat tersebut Yaitu akan Kesempurnaan sifat kehidupan Allah SWT Allah menafikan darinya sifat kezalima Untuk menjelaskan Kesempurnaan sifat keadilannya Di sini kalau mau kita urutkan Latakudusnya tuwalanaum ini nanti semuanya kembali kepada... Ilaha Allah maha sempurna kehidupannya. Allah maha sempurna nama-nama sifatnya. Allah didiak di timpah sangat maupun tidur. Ini karena Allah yang berhak untuk diibadahi. Al Allah la ilaha ilahu al-hayul qayyum. Allah la ma'buda bihaqin ilallah. Semuanya kembali kepada awal ayat ini bahwasanya Allah satu satunya yang pada untuk disembah Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi ini tauhid apa? tauhid rububiyah apa kaitannya dengan Allahu la ilaha illallah ha apa kaidahnya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah jadi kalau kita mau ya, kaitkan semuanya kembali kepada awal ayat kursi ini. Bahwasanya Allah yang berada disembah, karena Allah al Hayu al Qayyum, Allah la taqdud sinatul wala nau. Um, karena Allah yang memiliki langit dan bumi, maka Allah satu-satu yang berada untuk disembah. Mandalah yang shau indahul ilabi dari siapakah yang Bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah. Semuanya kembali kepada Allahul Ilaha Ilallah. Allah yang memberikan syafaat, Allah yang memiliki syafaat, maka dialah yang wajib untuk kita kita sembah. Mandalah di suciilah bidadani. Ya Allahumma abainna adhim wa ma'al fahum. Allah yang maha mengetahui apa yang telah mereka perbuat dan yang akan mereka perbuat semuanya Allah ya ketahui ini tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis wa fil ard man dhal ladzi yasfa'u ilayhi bidinik ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum baru eh ya, masuk kepada poin yang ke-6 ini Beliau mengatakan, walau itu nabi sendiri ilmi ilabi masa. Kata Syekh Abdul Aziz Abba, min sifatilah azwa jalla al ilmu. Di antara sifat Allah adalah sifat ilmu. Allah namanya al alim, sifatnya adalah al ilmu, mengetahui. dan ilmunya Allah, ilmu muaiton mikori syai. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. La tahfale kafiya, tidak ada yang tersembunyi dalam ilmunya Allah سبحانه و تعالى. Allah alimun bidadis sudur. Allah bikulisyen alim. Dan ini sangat banyak sekali tentang sifat ilmu Allah. Yang ada yang disebutkan di sini. Lita'lamu anna Allah ala kulisyen kudir. Wa anna Allah kat'ahata bikulisyen Ilma Agar kalian mengetahui. bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah ilmunya meriputi segala sesuatu. Amal Makhluqun makhlukun falayalamuna min ilmi illa ma'allamahum iya. Adapun makhluk manusia kita semuanya tidak bisa mengetahui dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada kepada kita. Maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Swt. Ya, kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Swt. Dan di antara nikmat yang paling agung nikmat ala ilmu, terutama ilmu tentang al aqida. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala ulama Arab dahulu beliau mengatakan ma an ala apa dia nikmatan azhama min an arafahum la ilaha illallah tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba daripada memahamkan mereka tentang kandungan makna la ilaha illallah ini ilmu yang paling mulia dan ini nikmat yang paling mulia yang wajib untuk terus kita ba mensyukurnya di antaranya dengan terus kita bah, mengkaji tentang akidah jangan pernah merasa bosan wah kemarin buku akidah sekarang akidah lagi sampai kapan sampai mati ya. Siapanya sembah sampai mati sampai kita apa? Bi kita mengharap dengan kajian kajian akidah ini agar kita bisa mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sangu kita yang paling berharga untuk apa? Ke negeri akhirat kelak, yaitu al akidah Kalimat tauhid la ilaha illallah dengan pemahaman yang yang benar. Nah, maka sekali lagi khonni billahi rahmani wa Ya di antara nikmat Allah, yaitu Allah mengajarkan kepada kita ilmu akidah. Dan ini sekali lagi semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita malaikat mengatakan Subhanakallah ilmalana ilma lana, illa ma alam tanah masuk yang kau ya Allah. Tidaklah kami ini mengetahui berilmu kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kepada kami. Ya. Jadi Ilmu yang kita peroleh ini semuanya bi taufik minallahi azza wajalla. Eh sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaznya perantara, ya. Kalau tanpa pertolongan dari Allah enggak mungkin antum bisa punya apa? Ilmu di dikti, doa turun hujan, sekarang iya, besok lupa. Ya kan? Minggu depan lupa. Kalau antum apa? Sekarang enggak bisa. Ya. Ini sekali lagi austad atahul mujarris kadar eh menyampaikan saja namun betul-betul yang bisa ya eh, menurunkan ilmu ke dalam hati antum hanyalah Allah Subhanahu wa taala al fadl lillahi awalan wa akhiran ya eh, keutamaan ini semuanya ya eh, disandarkan kepada Allah dari awal sampai sampai akhir amal makhlukun qala ya'lamuna min ilmi illa ma 'alamuhum iya adapun makhluk mereka tidak mengetahui dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka Maka tidak boleh kita apa? Eh sombong, tidak boleh kita ujuk Eh harus kita apa sekali lagi? Banyak-banyak bersyukur Dan kita terus harus apa? Merasa masih kurang keilmuan kita Bahwasannya ilmunya Allah sangat luas Yang kita ketahui Ya na'udubillah min dari ya Belum sampai kepada tingkat standar Ya eh? Dalam masalah akidah banyak. Belum kita pahami. Dalam masalah solat misalnya. Sudah sering kita sampaikan. Sudah ka'antum khatam sifat solat Nabi. Eh buku tentang sifat solat Nabi. Kemarin mungkin ada beberapa. Sekarang mungkin ada tambahan atau malah berkurang. Hah? Ini. Eh, kita harus selalu demikian. Apalagi Allah mengatakan. Wa utitu ilmi Tidaklah kalian diberi. Mereka kecuali apa? Sedikit saja. Bahkan Imam Syafiq rahimahullah. Samudranya ilmu. Beliau mengatakan, kalau maha jaru, allah nak seakli. Wajda mazda tu ilman, zada nyi ilman bijahli. Ketika waktu mengajarkan kepada ku ilmu, maka ya aku diperlihatkan tentang kekurangan akalku. Ketika bertambah ilmuku, bertambah pula pengetahuanku tentang kejahilanku. Maka terus untuk kita apa bersemangat dalam pelajaran ini. Jangan pernah mengatakan, oh sudah ya 20-an tahun eh ya, kita belajar di Al-Amin. Ngapain belajar lagi? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kalau di tes belum tentu dia ya. masih apa? Masih ingat. Jangankan isi yang kita sampaikan, nama kitab saja banyak yang lupa. Betul atau benar? Hah? Nah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa la yuhiitu nabiy min ilmi illa bima Tidaklah mereka meliputi sikap dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa qala Allah berfirman, "Ya'lamu ma baina aidi wa ma khalfahum wa la yuhiituna bi'ilman." Allah mengetahui apa yang telah terjadi pada diri mereka, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang akan mereka kerjakan, dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah. Manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah, namun Allah mengetahui semua keadaan manusia. Allah mengatakan Alimul Ghaib, fala yudziru ala ghaibi ahadan illa ma ridha min rasul, fa inna yasluku min bayni yadihi wa min Allah Alimul Ghaib, yang tahu hal ghaib. Dan ini yang harus siapa kita yakini? Tidak ada yang tahu yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qul la ya'lamu man fi samawati wa al-ghayba illa Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib bilangan maupun di bumi kecuali Allah سبحانه و تعالى kemudian Allah mengatakan ya Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kecuali kepada orang yang Allah ridhai dari kalangan Rasul Jadi Rasul Sayyidina dan semua para Rasul mereka tidak tahu yang gaib. Kalau mereka mengabarkan tentang yang gaib itu dari Allah سبحانه و تعالى wahyu dari Allah. Secara zatnya para Nabi dan para Rasul tidak tahu yang gaib maka subuh syera ya, kufur kalau orang itu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh saya pengarang qosidah burdal wa min judikah dunia wa barata ulumika ilmu lahi wal -qalam. di antara kedermawanan wahai nabi Muhammad dunia dan akhirat dan di antara ilmumu ilmu lauh tilal mahfuz dan ilmu pena pena takdir ilmu ghaib padahal ini sekali lagi Perdengusan dengan firman Allah tadi, kau ya layak lau manfi samawatiu adzul khaibahil Allah. Inilah bentuk syiriknya mereka, bela beliaian mereka dalam menyanjur, mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad SAW sampai mereka mensejajarkan Nabi Muhammad, menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wataala di antara masalah ilmu ghaib Padahal Allah mengatakan Rasul tidak tahu yang ghaib Rasul kalau menceritakan tentang hal ghaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa Allah mengatakan eh kemudian Syekh mengatakan nuh alaihi wasallam annau qala wala aqulu lakum inni khazainallah alamul ghaib wala aqul inni malaikah. Allah mengabarkan tentang nabinya Nuh alaihi salam beliau berkata, aku kata Nabi Nuh tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah dan aku tidak tahu yang ghaib. Ya, ini adalah Pak ikrarnya pernyataan Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama yang Allah utus. Namun beliau sekali lagi tidak tahu yang ghaib. Jangankan Nabi Nuh, Nabi Muhammad Saidurradi ajam. Ya, nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Namun beliau tidak tahu yang ghaib. Ya. Ini sekali lagi pantang kepada kelompok ya at atau kelompok-kelompok yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alihi wa Yang menyatakan Nabi Muhammad tahu yang zaib. Ini sekali lagi bentuk kesyirikan kepada Allah s.w.t. Makanya Rasul berpesan. La tutruni kama atatina sura Isa bin Maryam. Inna makna abduh fakulu abdallahi wa rasuluh. Jangan berlebihan dalam menyanjung diriku kata Rasul saya sallallahu Sebagaimana orang nasara boleh berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya aku adalah hamba Allah maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah swt. Wa, wa amar Allah Nabi Muhammad sallallahu anhu berkata: Anak beriak awam, anak layak Demikian pula Allah memerintahkan Nabinya Muhammad sallallahu untuk mengabarkan kepada kaumnya kepada seluruh umat manusia kepada kaum Muslimin. Bahwasanya beliau tidak tahu yang gaib, ya Allah berfirman, Kalau aku lakum ini kezain Allah, walau alamul gaiba, walau aku lakum ini malak, in attabillamayyuhailaya. Katakanlah, aku kata Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada kalian, aku memiliki perbendaran-perbendaran Allah dan aku tidak tahu yang gaib ini intinya. Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk mengatakan aku tidak tahu yang gaib. Cuma orang-orang itu mengatakan Nabi tahu yang gaib. Ini bentuk apa? Preciehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk eh, menentang sabda Rasul sallallahu wasalam. Bahkan sempat Rasul mendengar ada seseorang waktu bersair ya eh, menyenandungkan qasidah pada waktu beliau ada yang mengatakan Wafina fina nabiyyun ya'lamu ma fi ada di kita ini Nabi yang tahu yang akan datang. Rasul pun apa? Memarahinya, menegurnya, jangan engkau mengatakan seperti itu. Ini sekali lagi, ia eh, yang harus diakui oleh serang muslim Muslimah, bahwasanya Nabi Muhammad, meskipun Nabi yang paling mulia, manusia yang termulia, namun tidak tahu yang gaib. Wala aku lakum ini malam dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku adalah mereka tidak aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Allah juga berfirman: Kola amliku inasinaf an wal darat ilham masya Allah. Katakanlah aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemakmuran kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini juga bantah kepada para eh, pengkeramat penuhan Nabi Muhammad SAW. Eh, mereka apa? Minta-minta kesembuhan, minta-minta dilangan kesusahan, minta-minta syafaat rezeki kepada Nabi Muhammad SAW dan share kepada Allah SWT. Ini adalah apa bentuk penentangan terhadap ayat Allah, penentangan kepada Rasulullah SAW. Rasul ini mengatakan, aku tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan dan kewadatan kecuali dengan kerajaan Allah Swt. Kok ada kaum Muslimin yang minta kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saja minta kepada Allah. Ini sekali lagi, ia ya, musibah umat ini. Tawasanya umat banyak yang jatuh ke dalam keserakan, diantaranya menuhankan Nabi Muhammad SAW. Eman dodokkan beliau sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dalik. Maka bagaimana mungkin? Eman umat akan jaya? Bagaimana mungkin? Eman umat akan diintaskan dari kehinaan? Kalau umat ini masih apa? Menuhankan Nabi Muhammad dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak itibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Ya terutama di bulan-bulan seperti ini. Ini banyak kaum muslim yang apa hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Dan yang paling berbahaya. Yaitu tadi mendudukkan, mensejajarkan Nabi Muhammad. Eh sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini musibah yang paling Eh berbahaya yang menimpa umat yang merupakan sebab utama umat terus ditindas dijaja dihina meskipun mereka mayoritas terutama di negeri kita ini mereka eh, kata mereka tidak mau Menahut mentahikan Allah tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Rasul melarang umat berlebih-lebihan kepada beliau, namun tetap mereka ngeyel, tetap mereka apa bersikap keras kepala untuk mengkultuskan, Menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wa salam na'udzubillahi Allah sendiri berfirman ia memerintahkan nabi untuk mengatakan katakanlah nabi Muhammad aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemudaratan kecuali apa yang aku walau kuntu a'lamul ghaib la'satatu nal khairi seandainya aku tahu ghaib apakah memperbanyak kebaikan wa mamasa'u dan tidak akan menimpa diriku apa kejelekan ketika rasul taif dilempar batu Karena Rasul nggak tahu kalau beliau ketika Jawi Toep eh, akan ditentang seperti itu. Eh, nanti akan juga disampaikan bagaimana ketika apa? Nabi Muhammad dan keluarganya ditimpa isu miring, eh, gosip murahan, dituduh aisyah apa, berseringkoh dengan eh, orang lain. Nabi Muhammad gelisah. Ini bukti apa? Beliau tidak tahu yang Toep eh. tanya beliau tahu. Toep eh. santai saja. Karena apa? Tidak mungkin Aisyah berbuat demikian. Itu adalah apa perbuatan kaum al-munafiqin yang suka membuat gosip-gosip murahan tersebut. Ya, namun sangat disayangkan kaum muslimin bahkan yang pengajian juga suka yang gosip-gosip murahan tersebut. Ini adalah ciri kaum munafiqin anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul katalahumullah. Inana ilana diron wa bashillikomiyukminun tidaklah aku kata rasul kecuali pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya saya rasa cukup apa yang kita sampaikan pada malam hari ini masih panjang penjelasan Bagian akhir ayat kursi ini insyaallah terlanjutkan pada petang akan datang. Akul koli hada wa akhiru jawana alhamdulillahirobbilalamin. Ada pertanyaan bagaimana hukum seorang anak yang membenci ibunya karena melakukan tindakan selingkuh. Apakah anak tersebut berdosa dan durhaka? Allah mengatakan, Wa in jahada kaala antus shikabi maalaysalagabi nufala atau tehuma. Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik, jangan ikuti keduanya. Namun apa watahib huma fi dunya ma'rufa? Mana yang lebih dahsyat, dosa syirik atau dosa zina? Ha? Kalau dosa syirik saja Allah masih memerintahkan kita menghormati, ya untuk ya berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang tua, apalagi di bawah kesirekan. Maka ini perbuatan yang salah. Kalau saya membenci, kemudian sampai menghajiknya, mencaci makinya, ya nakudibilang mendali. Karena memang jatuh dalam kesalahan Kita sehati. Ya, namun tetap apa? Ada kewajiban berbakti kepada, kepada orang tua. Bahkan itu apa? Semakin memotivasi antum untuk berbakti kepada orang tua, menasihati orang tua, dan mendoakan orang tua. Bukan malah apa? Membencinya. Naudhubilemin dalib. Apa yang harus dilakukan si anak agar ibunya sadar dan berhenti dari tindakan seperti itu, mengingat sudah pernah dilakdawahi tapi belum juga berubah. Eh ya, tetap, ya, tidak boleh putus asa untuk apa? Menasehati. Untuk berbakti. Untuk tetap apa? Mendoakan. Eh orang tua, tersebut. Tidak ada yang masuk. Eh tidak ada yang lepas daripada kesalahan dan kewajiban seorang anak tetap untuk terus menasehati. Ada yang lain? Tidak Tidak ada? Ya, ada yang tanyakan lagi. Sudah mantap ya. Hapalannya, ilmunya. Atau hilang lagi tadi. PR-nya itu. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku lukali hada wa aku jawa na'anil rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.